Ascultarea. Domnul Isus s-a făcut ascultător până la moarte. Filipen 2,8. Prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele. 1 Petru 1,22. Ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Luca 1:14-28.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 Sfântul Teofil al Antiohiei, acela care nu împlinește poruncile lui Hristos, să nu se socotească a nu se fi lepădat de el, fiindcă orice călcare de poruncă, orice neascultare, sunt o lepădare de Hristos. Sfântul Simeon, noul teolog Viața este moștenirea tuturor celor care păzesc poruncile Domnului. Păstorului Herma Cel ce ascultă de Hristos se călăuzește pe sine spre lumină, talasie Libianul. Noi suntem aceia cărora ni s-a dat să ascultăm, să înțelegem și să ne mântuim prin Isus Hristos și prin El să cunoaștem toate cele ale Tatălui, Sfântul Iustin Martirul. Să nu mă arăți cu cernicia în timpul ascultării, ci în timpul faptei. Sfântul Ioan Gurădeaur Cât de mare desfătare pregătesc cuvintele Evangheliei celor care le împlinesc! Atât de grea judecată pregătesc celor ce nu ascultă! Sfântul Clement Romanul Moartea sufletului vine mai ales la cei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 Dumnezeu ne cere lucruri ușoare ca să trăim veșnic și noi suntem zăbavnici la ascultare. Fericitul Augustin! În ascultare și supunere, seamănă pentru slavă, pentru ca să recoltezi cununi, cinste și laudă pentru împărăția cerurilor. Sfântul Vasile cel Mare tot cuvântului lui Hristos descoperă mila și dreptatea și înțelepciunea lui Dumnezeu și toarnă prin auz puterea lor în cei ce ascultă cu plăcere. Sfântul Marcu, ascetul, pe cel ce nu ascultă de un cuvânt nu-l sili cu ceartă, ci câștigul pe care el l-a lepădat, adună ți ție, căci hotărârea de a nu pune răul la inimă îți va folosi mai mult decât îndreptarea lui, Sfântul Marcul Ascetul. Cel care amestecă pe ascuns în poruncă voia sa este un desfrânat, Sfântul Marcul Ascetul. Cel ce ascultă cu dragoste de adevăr scoate folos din amândouă părțile pentru cele bune primind mărturie, pentru cele rele fiind mustrat. E silit să se pocăiască. Sfântul Marco Ascetul Acela care ascultă și pune în practică cele ce învață, își zidește casa de piatră. Dacă însă ascultăm și nu urmăm ceea ce ascultăm, este zidire pe nisip. Fericitul Augustin Nu este de niciun folos să auzim mereu învățăturile sfinte dacă nu le și trăim. Fericitul Augustin Ascultarea înseamnă nu te mai încrede în tine, toată viața, orice bine ai săvârșit. Sfântul Ioan Scărarul Un lucru mic este un lucru mic, însă credincioșia lucrurile mici este un lucru mare. Sfântul Grigorie de Nazians cei care vrem să rămânem în viac, trebuie să facem voia lui Dumnezeu, care este veșnic, spântul ciprian.